Слухавка ображено мовчала. Остап знітився. Барбара стояв під душем і поволі закручував кран гарячої води. Він щиро шкодував, що голову не можна вимести віником, як брудну кімнату. Холодний струмінь трохи освіжив його, проте голова від того не стала яснішою. Їдучи з Феофантовим на Новий Львів у машині швидкої допомоги, Барбара все ще не міг собі придумати, що він скаже Марії Шварц окрім того, що чимно з нею привітається. «Добрий день!» – кинув Остап у шпарку дверей, прочинених на довжину ланцюжка. Двері повагалися кілька секунд, а потім рішуче захряснулися. Початок був непоганий. Остап і Юрій перезирнулися. Феофантов настільки мало скидався на людину в білому халаті, аж Барбара скрушно мусив визнати, що теж не відчинив би дверей якби побачив цього карапуза в задовгому лікарському броні з незграбною медичною валізою в руках. Остап уже хотів було повертати, як раптом за дверей почулося. «Що трапилося? Ми не викликали лікаря». «Вибачте, ви пані Шварц?» – запитав Барбара. «Так, але запевняю вас, у нас усі здорові». Двері знову ледь прочинилися, і у шпарці блиснули чиїсь очі». Хтось, мабуть, пожартував, звернувся лікар до Феофантова. Але ви не відмовитеся розписатися в картачці виклику, що медичної допомоги не потребуєте, скоромовкою кинув Барбара у шпарку дверей, побоюючись, щоб вони не зачинились остаточно. Впилинку було чути, як поверхом нижче плаче дитина. Нарешті заскрипів ланцюжок, вислизаючи з полону, і двері нерішуче прочинилися. Пані Шварц, висока і худа жінка, років сімдесяти, недовірливо подивилася на Феофантова, який зовсім недоречно взяв валізку під пахву. «Пані Шварцова?» «Так, це ви!» «Хто б міг подумати? Ви тепер тут мешкаєте?» перебив Остап її споглядання. Жінка здивовано перевела свої безбарвні очі на лікаря. «Уже півроку, але ж вибачте!» «Ну, хвала Богові, ви здорові!» «А як поживає ваш чоловік? Чи здоровий?» «Дякую. Він, як завжди, на цвинтарі. Я весь час намагаюся його переконати, що є місця веселіші, ніж цвинтар. Але що поробиш, як людина любить свою роботу?» «Ви знаєте мого чоловіка? А як же? І вашу доньку? А ви мене, папе, я таєте?» «Що пригадую? Та ви заходьте!» Марія Шварц, вихлипнувши весь запас гостинності ще перед покої, нерішуче зупинилася і подивилася на Барбару. Лікар збентежився і, пошукавши в кишенях, простягнув господині картку виклику. Та розписалася і, випроставшись, суворо мовила. «Карл помер на різдво». «Помер?» Барбара скидався на людину, на яку вилили відро холодної води. І Юрій ледве стримався, щоб не заплескати в долоні. «Помер!» Замерз, упавши в яму. Він сердечно й був дуже хволий останнім часом, ледве ходив, Мабуть, не мав сили навіть кричати. Мені здавалося, що він мав досить непогане здоров'я, як на свій вік. Та ви, лікарі, звикли всім так казати. Йому вирізали нирку. Крім вас, у нього були якісь родичі?» Запитався Остап, ефектно витримавши паузу. «В Україні він мав не Богу. Ми з нею майже не бачимося, хоч вона теж мешкає у Львові. «Залишив нас удвох з дочкою», – додала Марія Шварц після короткої мовчанки. «Ледве сводимо кінці з кінцями». «Він нічого не залишив вам у спадок?» – поцікавився Барбара. «Та де там? Ледве віддали його борги. Він мав необережність купити яхту, а її вкрали під час того безладдя в країні цієї зими. Добре, що донька має роботу в клініці. Якщо їй потрібна буде якась допомога, Нехай звернеться до лікаря Барбари, запопадливо порадив Остап. Побалакавши зі старою ще п'ять хвилин, Барбара зрозумів, що більше з господині нічого витягти не вдасться і, пообтявши ще колись завітати, гречно попрощався. Куди поїдемо? запитав Феофантов після того, як вони описали друге коло по кільцю автостради. Барбара нервово ворухнув плечем. Він намагався згадати щось дуже важливе що привернуло його увагу під час розмови з Марією Шварц. Думка втікала, і Остап відчував, що мить, і він уже ніколи не відтворить у пам'яті те, що його насторожило. Що пов'язане з родичами? Родичі Карла Шварца. У нього були якісь родичі? В Україні він мав небо. Ми з нею майже не бачимося, хоч вона теж живе в Львові. Цей сплеск зневаги в очах Марії Шварц при згадці про небогу. «Що це могло означати?» Остап зітхнув і позирнув на годинник. «Їдьмо в клініку», – вирішив. «Мені треба поговорити з Марком». Феофантов увімкнув сирену і одразу ж залишив позад себе добрий десяток машин. «Як ти гадаєш, чому 75-літньому цвинтерному сторожові забагалося купити яхту?» – запитав журналіст, зупинивши автомобіль у дворі клініки. «От тобі на». Барбара навіть не замислився над цим. «Справді, навіщо дідові яхта? Та й звідки в нього гроші на неї?» «Ми розмовляли з Шварцевою», – повідомив Барбара. Ведь Грабовський запросив друзів сісти. «А тепер, мабуть, хочете, аби я викликав її доньку?» «Власне, але вона повинна думати, що цією справою зацікавилася поліція». «Прошу запросити до мене медсестру Анну Шварц», – сказав Грабовський у «Селектор». А потім застаріг Барбару, не забувай, що Анна може тебе впізнати. Мені здається, що Феофантову більше випадає бути інспектором поліції. Анна мало чим відрізнялася від старої шварцевої. Худе, непривітне обличчя, недовірливі очі, міцно стулені уста. Передчасна старість уже відклала слід на її зів'ялому обличчі. Прошу сідати, панна Шварц. Інспектор поліції хоче поставити вам кілька запитань. Нічого серйозного, просто поліції, як завжди, треба перевірити якісь версії, сказав Грабовський. Останнім часом поліція тільки тим і займається, що перевіряє якісь свої версії, замість того, щоб робити те, чого від неї чекають люди. Анна кинула на Феофанта повний погорде погляд. Барбара аж плечима повів, згадавши, що бачив такий вираз годину тому на обличчі її матері, коли та говорила про небогу. «Ви давно відійшли від своїх батьків?» – незворушно звернувся до Анне Феофантов. «Я ніколи від них не відходила. Я не маю звички. Вибачте, коли ви переїхали на Новий Львів?» «Десять років тому. Але дозвольте запитати, в якій мірі відомості про моє приватне життя повинні допомогти поліції робити те, що чекають від неї люди?» «Для того, щоб поліція змогла довідатися, чого все-таки від неї чекають люди, їй потрібно знати про їхнє приватне життя», – відповів журналіст і, відчувши на собі пронизливий погляд злих очей, спокійно подивився просто їй в обличчя. Анна Шварц змушена була виливати залишки жовчі на кінчики своїх білих пантофлів. «Ви часто бачилися з батьками впродовж цих десяти років?» «Щотижня від роботи дні. Ви до них приїжджали. Здебільшого так, деколи до мене приїжджала мати. А батько?» «Мій батько вже не живе. Зараз я мешкаю з матір'ю. Чи батько відвідував вас раніше?» «Він ледве знав, де я живу. Його батьківські почуття не були настільки сильними, щоб виманити його за огорожу кладовища. Він рідко виходив зі своєї домівки». «Але це не завадило йому купити яхту». «Яку яхту?» Анна явно була захоплена зненацька. «У вас є родичі?» «Ні, немає». Юрію вдалося вловити тінь вагання в її відповіді. «Батько ваш не українець, німець, але мені здається, що інспектор поліції міг би довідатися про це будь-де і лише в останню чергу в його доньки. Коли він приїхав в Україну? Він військовополонений» залишився тут після війни. «А мати? Мати українка. Я можу врешті-решт довідатися, кому завдячую таким милим зайомством з вами. Йдеться про недавні трагічні події та про несподівану смерть вашого батька. Ви ж не можете заперечити, що незважаючи на його вік і операцію на нирки, цього ніхто не чекав». Феофантов пильно подивився на Анну. Цього разу жінка витримала погляд і, не відводячи очей, сказала, «У той вечір він просто забагато випив. Його довго ніхто не шукав, бо це було звичним явищем, що він о півночі лукає по кладовищу. У нього були приятелі? Були, всі, що на цвинтарі. А все-таки. Скільки себе пам'ятаю, до нього рідко хто приходив зі своєї волі, хіба що тільки самогубці».